VADKALAND Ryan, az oroszlán kölyök, a New Yorki állatkertben élt apjával Sámsonnal, Benivel a Mókussal, Bridgettel a zsiráffal, Nigellel a koalával, és Larryvel az óriás kígyóval sok-sok más állattal együtt. A kis ráján az állatkertben született. A távoli Afrikát, ahol az állatokra megannyi vadkaland leselkedik, csak apja elbeszéléseiből ismerte. Ő is olyan félelmetesen szeretett volna üvölteni, mint Sámson. Ám ahányszor megpróbálta, csak nyekergés jött ki a torkán. Ez szörnyen bosszantotta. Sámson sok hihetetlen történetet mesélt a vadonról fiának, Ryan már kívülről fújta mindegyiket. Azt gondolta, ha egyszer ő is elmehetne abba a híres vadomba, ott bizonyosan megtanulna oroszlánhoz illően bömbölni. Ám apja nem lelkesedett túlságosan az ötletért. Miért akarnál oda menni, ahol ezer veszély leselkedik rád? Itt meg van mindenünk. Kényelmes lakás, étel, kiszolgálás. Morogta. Valóban vidám élet folyt az állatkertben. Este, mikor az utolsó látogató is elment már, és bezárták a nagy rácsos kaput, a lakók előjöttek otthonaikból, és önfeledten mulattak, már ahogy az állatok mulatni szoktak. A mai este különösen jónak ígérkezett. Mindenki sietett a lakhoz, hogy lássa a nagy eseményt. A teknőztekevándorkupa döntőjét. A pingvin frakció sámsonék csapata ellen. Mivel a pingvinek a jégen verhetetlenek voltak, sámsonék ravasztrükköt eszeltek ki. Lerrit, az óriás kígyót csúzlinak használva lőtték ki a korongot, ami pontosan a jég közepére festett piros körön állt meg. Rájen e közben cimboráival, picivel a vizipacival és huplival a kenguruval játszott. A két rossz csont mindenáron meg akarta ugrasztani a gazellákat. Rájen eleinte tiltakozott, de huplit nem lehetett eltántorítani. Odalopóztak, és hirtelen előugrottak egy bokorból. – Igen ám de a megriadt gazellák egyenesen a jégpálya felé rohantak, ráfutottak a jégre és űrült kavargásban csúsztak jobbra-balra, elsöpörve mindenkit, aki az útjukba került. A mérkőzés fia beszakadt. Sámson nagyon tűzös volt. Rájén hiába magyarázkodott. A kisoroszlán lógó orral kullogott kedvenc fája felé. És arra gondolt, hogy neki semmi sem sikerül. Sose lesz belőle olyan félelmetes oroszlán, mint apja. Hát jó, el, Akkor elmegyek a vadomba. Hirtelen egy teherautóra lett figyelmes, amin nagy zöld konténerek voltak. A galambok azt mesélték neki, hogy ezek a nagy zöld dobozok a vadomba mennek át a nagy vízen. Hirtelen merész ötlete támadt. Elrejtőzik az egyik dobozban, így fog eljutni Afrikába. És amikor már megtanult félelmetesen bömbölni, majd szépen hazajön az állatkertbe. Akkor majd nem lesz miért szégyenkeznie, és sámson is büszke lesz rá. Átmászott az állatkert kerítésén, és gyorsan elrejtőzött az egyik konténerben. A teherautó nem sokára elindult. Ryan hirtelen félni kezdett. Jaj, mit tettem, gondolta. Most hová visznek? Felraknak majd ebben a dobozban egy hajóra, ami átszeli a nagy vizet. Nem akart egyedül lenni ott messze idegenben. Apu, segítség, szabadíts ki, üvöltötte. Sámson Füle azonnal meghallotta a fia segély kiáltását. Szélsebesen vágtatott a hang irányába, hogy megmentse a kis imposztort. De hiába. A kocsi elment. Meg kell mentenem ryan -t! kiáltotta. Nigel, Benny, Larry és Bridget azonnal csatlakoztak hozzá. Az öt jóbarátnak valahogy át kellett jutni a New York dzsungelén, és meg kellett találnia a kikötőt. Némi gondolkodás után elrejtőztek az állatkerti kukákban, amit az éjjel felpakoltak a városi szemetes kocsira. Nyugi sámson, mondta maga biztosan Benny. Ismerem a várost mint a hátam közepét. Leszállunk az ötödik utcában, pár balkanyar, pár jobb, át a brodvén, és már ott is vagyunk. Mikor a kucsi megállt, az állatok leugrottak. A látványtól még a lélegzetük is elakadt. Körös-körül villódzú fényreklámok és hatalmas felőkarcolók. Soha életükben nem láttak még ilyet. Nem volt egyszerű dolog megtalálni az utat a kikötőbe. A mentőexpedíció útja sikátorokon és az úttest alatti csatornákon átvezetett. De végül... Szemük elé tárolt a hatalmas kikötő. Ryan hajója épp akkor futott ki a tengerre Afrika felé. Követnünk kell a hajót! Kiáltotta Sámson. Azzal az elszánt csapat felrohant egy hajóra. Az állatok láttán a rémült kapitány hanyat homlok a vízbe vetette magát. Csak hogy az állatok nem tudták, hogyan kell kormányozni a furcsa szerkezetet, amiből szép kis kalamajka kerekedett. Szerencsére sikerült rájönniük, és rögtön rájen hajójának nyomába eredtek. A kis csapat így hát nekivágott a hatalmas óceánnak, hogy megmentsék az elveszett oroszlán kölyköt. Hosszú és viszontagságos utazás után egy picin szigeten kötöttek ki. Nigel, Benny, Bridget és Larry tanácstalanul nézett Sámsonra. Hogyan fognak itt boldogulni? Egyedül a veszélyekkel teli vadonban? Sámson hallgatott. Ő sem tudta, hiszen sose járt a vadonban. A sokkalandos történet csak mese volt, amit barátai, s főleg ráyen kedvéért talált ki, hogy felnézzenek rá. A beismerés hallatán a társaság pánikba esett. Segítség! Haza akarunk menni! Kiabálták riadtan, s futva indultak vissza a kis hajó felé. Sámson ez alatt nagyot sóhajtott, és nekivágott a dzsungelnek egyedül, hogy megkeresse fiát. Beni nem akarta Sámsont magára hagyni itt az ismeretlenben. Sikerült rávennie barátait, hogy maradjanak és segítsenek a keresésben. De hová lett Sámson? Alig tettek néhány lépést, már is haragos tekintetű, tűhegyes szarvú gnók gyűrűjében találták magukat. Beni hősiesen rohamra indult, de felöklelték, és egy ciklának csapódva elalélt. A többieket a mogorva jószágok egy félelmetes barlangba cipelték. A barlangban a gnúcsorda Nagy egy trónusra ültette. Úgy látszott, mint ha valamiféle királynak tekintenék. Kazár, a csordavezér Nigelhez lépett. Ó, hatalmas koalaisten! mondta. Sok testvérünk hült el az évek alatt az oroszlán gazmancsától, de mától a gnúk fognak oroszlán tenni. Ezért most próbaként... Megesszük az óriás kígyót és a zsiráfot. Kazár Larryhez és Bridgethez fordult. De előbb jól megfűszerezünk és megfőzünk benneteket, tette hozzá. Sámson eközben tűvétette a szigetet, hogy megtalálja ryan -t. Végre meghallotta a kisoroszlán segélykérő hangját, rohanni kezdett a hang irányába. Épp időben érkezett, hogy a fiát megmentse két éhes kesejű, ker és kar éles csőrétől. Apu! kiáltott fel örömmel a kis oroszlán. De jó, hogy itt vagy! Hogy találtál rám? Sámson hatalmas mancsával megcirógatta fiát. De nem sokáig örülhettek egymásnak. Mert hamarosan megjelentek a gnók kazárcsordájából. Futás! kiáltott fel Sámson rémülten. Rájen nem értette a dolgot. Apu! kergesd előket, ahogy régen a vadonban tetted! Azok csak mesék voltak lihegte Sámson futás közben, és feltuszkolta fiát egy magányos fára. A fatetején aztán Sámson így szólt. – Füllentettem neked, rájen. Sose voltam a vadonban, – mondta szomorúan. Elmesélte, hogy egy cirkuszban született, és kölyökkorában korában ő sem tudott félelmetesen pömbölni, s emiatt sokat szégyenkezett apja előtt. Ezért találta ki a csodálatos vadonbeli történeteket, hogy a fia büszke legyen rá. Rájén csalódottan hallgatott. Ekkor a gnúk a szarvukkal döngetni kezdték a sziklafal szélén magasodó fát. rájen a földre hullott, Sámson pedig egy letört ággal együtt lezuhant a mébe. Szegény rájent körülvették a diadalittas gnúk, és őt is odaterelték a tűzhányó oldalában tátongó barlanghoz. A kisoroszlán nagyon megörölt meglátva barátait, ám öröme hamarosan szerte foszlott, mikor megtudta, hogy a gnúk meg akarják őt enni larry és Bridgettel együtt. – Készítsétek elő az áldozatot! – rendelkezett kazár. Nigel azon gondolkodott, hogyan mentse meg őket. Szerencsére időközben Sámson és bené is rátalált a gnúk rejtekére. Csöndben lopóztak be, hogy kiszabadítsák a fogjulejtett társaságot. Apu, rohantod a boldogan Ryan, mutasd meg ezeknek a tulkoknak, milyen egy igazi oroszlán. Apa és fia válvet váltak, szőrüket felborzolva, miközben a gnuk fenyegetően közeledtek feléjük. Kazár felhorkantott és szarvát leszegve, nekirontott a zuhanástól még gyöngesámsonnak. Beni ilyetten rohantod a leriéghez. megöli sámsont, ha nem teszünk valamit. A kis csapat villám gyorsan cselekedett. Bevetették a titkos cselt, amit a teknőzteke döntőjén is alkalmaztak. Beni Paritjaként kifeszítette Lerrit két álló cseppkő közé. rájen elhelyezkedett a közepén, és zsum! Reszkes! Üvöltötte a kis oroszlán, miközben karmait kieresztve repült kazár felé. Bum! Kazár hátra tántorodott. Sámsom végre lélegzethez jutott. Talpra szökkent, felvetette a fejét, kitátotta a száját, és egy. Hatalmasat ordított. Az üvöltés ereje kazárt nekirepítette a barlang falának. A sziklofal megremegett, és kövek kezdtek alá záporozni. Szerencsére kazáron kívül mindenkinek sikerült idejében kimenekülnie. Hazafelé tartva a hajón, az állatok vattáncba kezdtek megmenekülésük örömére. Sámson és Rájen a kormánykerék mellől nézték a maradságot. Tudod, apu, szólalt meg a kis oroszlán, ezt otthon majd elmesélhetjük. Sámson és Rájen a vadonban. Egen, ölelte át a fiát Sámson. Bár. Nem tudom, ki fogja mindezt elhinni nekünk.